Kicsit, kicsit támaszkodom merre, megállok. Én nem tudom. Ülve nem tudok tanítani. Úgy látom a Bibliában, hogy a, hogy a, a igazán lelki akarsz lenni, akkor vagy, vagy burulni kell, vagy állni kell. Nem igaz. De, de Jézus is ült, amikor tanított. Az igaz. Jó, akkor csirélj. De nem, de csak, az a az helyzéje volt. Na most ja. én tudom, miért van kinyomva. Ja. Jó, folytassunk, folytassunk uh, első mózes, uh, uh, első mózesben, és a 21. fejezetben leszünk ma, és, um, és biztosítunk valahol. Csak, hogy uh, tudjátok, hogy hol, hol jutottunk eddig. A, az egész első Mózes könyv igazán két, két nagy téma van benne. Az egyik az a teremtés, hogy Isten teremtette mindent. És, uh, és a másik az, az uh, igazán a bűnnek a következménye, hogy, hogy a bűn miatt távol lett az, az emberek Istentől. És a másik nagy téma az a szövetség, hogy Isten belép emberek életében, mint Noé életében, és, és ő mond dolgokat, például, hogy építs párkát. <gül> és és így, így Isten próbál megmutatni magát embereknek, és fenntartni egy kapcsolatot emberekkel. Ha ő nem kezdeményezne, akkor, <gül> akkor biztos az egész emberiség az már régóta elfeledkezték Istenről. Ha Isten nem, nem igyekszik, és ha nem ő el, először lép emberek felé, akkor biztos, biztos hogy az egész emberiség az, az a mai napon nagyon messze áll, állna Istentől. De, de Isten, Isten a, mi látunk, hogy ő, ő kar kapcsolatban lenni emberekkel. Ő akar megmutatni magát emberekkel, a embereknek. És, a, és én örülök, mert én biztos, egy olyan olyan olyan ember lenne, mint, mint a leggonoszabb emberek itt a Bibliában, ahogy le van írva, hogy ő elfeléttette az Úrról, ő az, az Úrról, és csak saját fej után ment, és, és csak tehát a mi jónak látott, látott a saját személy, szemével. Én ilyen ember lennénk, biztos, és nagyon hálás vagyok, hogy Isten belépett az életemben. Ja. És, és rengeteg fejezet az első módásban Ábrahamról szól. És igazán Ábrahamnak a történető történetében vagyunk, vele haladunk, több fejezeten keresztül, és az ő fontossága nagyon fontos a Bibliában. Azt mondják, hogy ő a hit atya, és, um, és azért, mert Isten választotta őt, hogy a megígért mesés, hogy a megígért megoldás az ember bűnének, az ember bűn problémának, az Ábrahábon keresztül fog jönni. És ma egy másik döntést fogunk látni Istentől, hogy ő fog, ő fog választani Izsákot, nem ismert. És ez mind csinál Isten, hogy, hogy legyen, legyen egy idő, amikor van, van nép, van profécia, van, el, van elvárás. Érted? Hogy, hogy, legy, hogy szülessen az ő fiát, mint messiást, Aki tud be, be, beteljesíteni sok proféciát, aki tud szolgálni, hogy legyen kontextusa a mesiásnak. És az itteni emberek, akikről mesélünk most, mint ábrám, ő előre néz ő előre néz. Jézus azt mondta, hogy Ábraham látta az én időmet, és örvendezett, hogy valahogyan Isten mutatta, hogy Ábraham azért hívlak, mert rajtad keresztül jönni fog egy, egy férfi, vagy egy fiú, aki üdvösséget fog hozni a világnak. És Ábraham előre néz, és, és azért hitte van, mert Isten mutat, hogy rajtad keresztül minden nép áldott lesz. És Ábrahám nem tökéletesen, ahogy látunk múlt de ő hitben járt Istenel, és, és igyekezett engedelmeskedni Istennek, és azért a hit atyának nevezi. Mi pont fordítva vagyunk. Mi nem kezet fogtunk Jézusal, nem hallottunk az ő tanítását, nem láttunk az ő vérét a kereszten, de mi visszanézünk, <gül> visszanézünk, és uh, szerintem hasonló, mint Ábrahám, az nagyon messzenek tűnik. Ugye nagyon messzenek tűnik azt a történet, ami, uh, amit olvasunk húsvét körül, hogy Jézus, Pilátus, kereszt, vér, minden. Visszanézünk és gondoljuk, hogy az valóban történt-e? Akkor vala, valószínűleg én, én úgy, úgy gondolom, hogy hasonló helyzetben vagyunk ma, most, mint Ábrahám. Nehéz elhinni, ugye? Biztos nehéz volt Ábrahamnak hinni, hogy Isten tényleg ez, ez fog történni, de öreg vagyok. Hogy, hogy, lehet? hogy lehet, hogy a rajtam keresztül, meg a feleségem keresztül lesz egy fiú. Bár, bár megígérted, hogy népek lesznek, de egy fiút se látok. És nehéz volt neki hinni. Mi visszanézünk, és a Halljunk, amit a világ mond Jézusról, meg látjunk, amire halad a világ nagy, nagy vonz vonzása És mi is el kell dönteni, hogy, hogy hiszünk ezt? Olvasunk a Bibliában, hogy ez történt? Hát, elhiszünk. De mit tudunk? Mert Isten ad, mint ajándék hitet. És és most csodálatos dolgokat le van a Bibliában, hogy, hogy történt, meg ilyen. De mind Isten akarata szerint. És ma egy olyan, olyan uh, helyzetben kerül, uh, jöttünk Ábrám uh, életében, ahol végre kapott az ígéretnek egy részét, <gül> egy csepnit. Mert Isten megígérte neki népeket és földet de eddig Ábrahám sátorban lakik egy idegen földen nincs neki földet persze egy gazdag ember sok vagyona van sok szolgái van egy nagy birka üzem, van neki és, és egy fontos ember de de nem nem kétes házban lakik mert sátorban lakik és és ebben a történetben, látunk a 21. fejezetben, ő száz éves, a felesége 90 éves, és, és eddig nem volt fia. 25 évig vártak egy fiára. Tudod, sokszor mi, mi halljunk valamit Istentől, vagy, vagy halljunk valami ígéretet, hogy igen, ő békességet hoz az életenben. de De miért nem... Miért nem vagyok békés most? Érted? Olvasunk, hogy a szentlélek gyümölcse a türelem. De most akarok törelmes lenni, érted? De itt, itt látunk, hogy Isten megígért valamit. És 25 évig várt várnia kellett. 25 évig. Van, vannak itt, akik 20 év alattiak. <gül> 25 évig, 25 évig vártak. És bizony olvastunk korábban, hogy Ábraham próbált testben segíteni Istent, akkor Isten nem kért segítséget, ő a, vette a szolgalányt, lefekült vele, hogy legyen a Te de Isten mondta, hogy igazán nem erről gondoltam, nem, nem erről volt szó. Erről volt szó, hogy rajtad, feleségeddel lesz, lesz fia. És um, ja, akkor induljunk. Első mozás 21.1, azt mondja, aztán meglátogatta az úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az úr Sárával, ahogy megígérte. Sár teherbe esett, és fiút szúrt Ábrahámnak, Öreg, korá, öreg korára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Olvastunk pár fezettel korában, hogy, hogy, hogy angyalok jöttek Ábrahámhoz, és az úr szólt Ábrahámnak, Sárának, hogy jövőre ilyenkor fogom látogatni. <gül> Megint fogok eljönni, és lesz, lesz fia, és ez pont történt, ahogy, ahogy meg volt profitálva. Hogy Isten kegyel, kegyelmet adott Sárának, hogy, hogy az öreg korában szülhessen egy fiát. Már az után volt, ez egy csóda, érted? Általában 90-es években járó hölgyek nem szülnek gyerekeket, ugye? És amit akarom, hogy láss, lássatok, hogy Isten megbízható. Isten csinált pontosan, amit ő azt mondta, hogy, meg, hogy ő fog csinálni. Csinált pontosan, ahogy, ahogy ő mondta, hogy ő fog csinálni, és csinálta pontosan, amikor megígérte, és, és hogyan. Ahogy mondtam, Ábrahám próbált segíteni más módokon, de Isten mondta, hogy nem, nem erre így. Nem úgy, de így. És nem akkor, de most. És, és ez lesz. És pontosan így van. Jé Jézus Isten teljesen megbízható. Mi sokszor várunk az ő tudom, olyan megígért dolgokra, és sokszor fáradunk ebben, sokszor unalmas. Jané, most rengeteg rengeteg erről beszélt vasárnap, hogy, hogy sokszor a keresztény élet az, az unalmas, hogy belefáradunk, vagy, vagy elkeseredünk valamiben, mert, mert elvárjunk, hogy, hogy Isten fog teljesíteni ezeket a megígért dolgokat úgy, ahogy mi gondoljunk, vagy amikor mi gondoljunk jó lenne. De Bibliában látunk, hogy Isten soha nem késik. Itt <gül> <Bár so> <gül> kéne mondani, hogy ő mindig időben cselekszik. Sokszor késik, vagy legalább a mi számításunk szerint. Hogy Isten mindig késik, de mindig időben. Érted? Mi, á, Jézus mikor lesz? Á, és de Jézus reményt hoz mindig, amikor reménytelen a helyzet. Mert Ábrahámnak és szárának elég reménytelen volt a helyzet. Öregek. Hogy lehet hogy fiunk lesz, de Isten adott, és Isten áldott őket. A hármas verstől azt mondja, hogy Ábrahám Izsáknak nevezte el új újszülött fiát, akit sárára szült neki, akkor Izsák a neve, Izsák azt jelent, hogy nevetés, ha volt egy idő, amikor ott volt az Úr, és mondta, hogy jövőre lesz fiatok, Sára kinevette az Úrat, hogy mit, mit gondol ez, ez az Isten? Hogy, hogy lehet megígérni ezt? Nem, nem tudja, hogy, hogy már nagyon üreg vagyok? Úgy néz ki, hogy volt egyszer, amikor Sára kinevette az Úrat, vagy gúnyolódott az Úr akaratának. Pff, hogy lehet így? Szerintem sokan csinálják ezt a világban, nem? Családos ember vagyok, már rengeteg családi gondolkodással foglalkozom. Én tudom, hogy a világ szemében a családi rend, ami le van írva a Bibliában, hogy, hogy igen, a férfi és a nő rangúak, de van egy egy a, a férfi, az vezetni kéne, a, a nő, az reagálni kéne. A, a Titus levelében azt mondja, hogy a nők, az, a, a szívük az inkább az otthon felé kéne lenni inkább irányítva, nem a világ felé karriérokat építeni. Szóval ezeket a dolgokat olvasunk a Bibliában, és sok-sok ember azt mondja, hogy az olyan divatja múlt, az olyan okori, az olyan, olyan régi söt cáfolnak, és mondják, hogy, hogy a, látod, mennyire, mennyire gonosz a Biblia, mert nem, nem tiszteli a nőket, hogy kéne. Nem, nem adnak a nőknek a minden lehetőségeket, hogy, hogy gazdagok legyenek, és híresek legyenek, és jók körériakat legyenek. És, és az egész, ami az alárendelésről van szó, szóval az annyira gonos. És emberek száfolnak, gunyulódnak Isten tervét, Isten akaratát. És, és amikor, amikor jobban vizsgáljunk, mint keresztények, amit am, am, ezt a rendet, amit olvasunk, hogy van, látunk, hogy igazán működik, és, és um, cáfolhatatlan, ha a ha két ha a két a két megtért keresztényról van szó, aki teljes mértékben hisznek a Bibliát, és teljes mértékben adjanak. Nem egy nem egy, egy, egy, egy olyan párol, ahol a férfi bánik a, a feleségével, mint, mint egy tárgy, de, de egy olyan férfi, aki meghalna szeretetben a feleségének. Érted? Hogy, hogy ha ha, ha látjuk az egész rend, ami a Bibliában van, az egész a tervisten terve a családnak, a gyereknevelésre meg minden, akkor igazán cáfolhatatlan, mert működik. Van békesség. Van egy vezető, aki, aki nem, nem, nem a, nem uh, megvéri a családját, vagy a feleségét, de előre megy, és feleséget vállal a családnak. És, uh, és a feleség nem kell azt a feleség alatt lesügyedni. <gül> tud nő lenni, és tud, tud uh, uh, beszólalni a családi dolgokban, tiszteletben, és, és működik, működik. De sokan mondják, hogy hát, és gonyolodnak Isten akaratának, mint Sára. És De most látunk, hogy Sára egy évvel később jön a baba, és nevet, és Izsáknak nevezi, neveznek a babát. A Izsák, ami azt jelenti nevetés. Elfeléltem, hol voltam. Hár, hármas versetől. Ábrahám, Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sárára szült neki, Azután körülmetérte Ábrahám a fiát, Izsákot nyolc napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Láttunk itt, hogy, hogy Ábrahám teljesen akar engedelmes lenni az úrnak. Ő látta, hogy ez csodálatos volt, és, a, és az Úr azt mondta, hogy legyen egy, egy jel a férfi testén, ami mutatja, hogy kapcsolatban vagyunk. Isten el, körülmetélést, és, és megtette. És a körülmetélés az valóban arról szól, Nem ne, ez nem egyszerűen egy valássosi, tudod, tettés, tudod, hogy, hogy, uh, hogy ezt kell csinálni. Az nem hogy olyan dolog, hogy, hogy, hogy uh, igen, csak egy valássos, valási dolog, de ez, ez egy jel, hogy, hogy ezeket a fiúk, akik születnek Ábrahámnak, Ábraham család vonalán, akik részesülnek ezzel az ígéretel, ők tartoznak Istenhez. Ők tartoznak Istenhez, hogy Isten kapcsolatban akar lenni. A és az a szövetségnek az egyik jele. Az egy jel annak, hogy ezek a fiúk Istenhez tartoznak. Hasonlóképpen, mint keresztények, tudod, van, van, van, a, van a bemerítkezés, az úrvacsora, ezek, ezek jelek, nem, nem egyszerű valásusi portcselekvések. Ezek jelek, hogy mi hozzá tartozunk, Jézushez tartozunk. És um, És ebben látunk hogy, hogy egy jó példat Ábrahámnak, mert látunk, hogy nem elég csak nemzeni gyerekeket. Isten nem akarja, hogy, hogy csak szoporodjunk, tudod, hogy csak nemzünk gyerekeket, ő akarja, hogy neveljünk őket, ugye? És, és hogy, hogy egész fiatal korától mi irányítunk őt, őket az Úr felé. Mert nagyjából fiuk <gül> imádnak az atyájuknak az Istenét. Azért mindig arról van szó, hogy az Ábrahám Istenel, az Izsák istene és Jakab istene, ugye? Mert, mert, mert Ábrahám imádta az Úrat, ő imádta Istent, engedelmes volt, ő nevelte Izsákot, hogy az Úr, az Úrra nézen, ő is imádt az Úrat, részt vette az ígéretben. Jakab, én, én ilyen apokkal akarok lenni. Érted? Én, én ilyen én apa akarok lenni. Hogy a két fiam meg a lányom picikortó nevelem. Érted, én nem, mi nem szültünk három gyereket, hogy legyen nagyobb családi pótlék, vagy érted? hogy legyen kedvezményes gáz, érted? Mi, mi akarunk nevelni Istenféle fiúkat és, és egy lányt, érted? Mi akarunk ezt. Akarunk irányítani őket. Érted? És ez egy, ez egy fontos tevékenység, és szerintem ez, ez olyan, ami teljesen, az kedves az, az Úr szemében. Ja. Ma, ma kérdezt, kérdeztem egy csomó kérdést Olivertől a, a Bibliáról. Ilyen kis trivialféle kérdéseket és hihetetlen én meglepültem, hogy mennyire jó tudta vá válaszolni. És örülök, örülök, hogy most hat évesen már ismeri a Bibliát, ismeri a történeteket, ismeri az úrat, az és, um, és imádkozik. És, um, és néha, néha azt mondja, hogy kérdezi, ha, ha van vendégeink, a, azt, azt, azt kérdezi, hogy Á, Ádám ismeri az úrat? <gül> És néha mondjuk, hogy igen, testvérek, érted? Vagy néha mondjuk, hogy nem, ők nem ismernek az úrat, imádkozunk, értünk. És, és van egy érzékenység ezekre a dolgokra, és nagyon örülök. És ez, ez bónusz, már pár, pár félzettel arrébb tanítottam ezt. Talán vannak olyan dolgok, amit Isten helyezte van vagy Jani szívén, tatabányával kapcsolatban, vagy nem tudom, csak a szolgálattal kapcsolatban, hogy igen, akarunk látni nagy áratást, egy, egy ébredést, vagy valami, valami ilyesmi, talán nem fog történni az én időmben. Talán azok a dolgokat Oliver, Oliver keresztül fog történjen, vagy, vagy fiadon fjad, keresztül, Ádám keresztül, vagy, vagy nem tudom, pár generáció még, még, még odébb. Érted? Mert, mert ezt látunk, hogy, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy lesz sok gyerekeid, lesz Ja, és mit látott ebből Ábrahám. egy fiú? Érted, ő nem, lát, nem látott ő nem nagy nemzedékek, ő nem látta a sok embert, ő csak látta a, nagy, a sok csilagokat. És, és ezzel Isten bátorította őt, hogy, hogy nem rólad van szó, rólam van szó, én szeretem a világot, nem csak téged, és akarom rajtad keresztül áldani az egész világot, és azokat a dolgokat Ábraham szívében volt helyezve, mint, mint sok minden, ami a szívemben van. És talán soha nem fogunk látni egy nagy ébredést. És talán so nem fogunk én, vagy Janni látni egy nagy gyülekezet itt tatabányon. De azt nem jelent, hogy ez nem Isten akarata. És nem jelent, hogy, hogy Isten nem fog ezt megtenni. Talán Isten keresztül Ricsin keresztül, vagy Oliveren keresztül. Érted? Ötödik vers, azt mondja, hogy Ábraham száz esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Ábraham száz, Sára kilencven, öregek. Hatodik, akkor ezt mondta Sára, nevetségesé tett engem az Isten. <gül> Kinevett ki nevet mindenki, aki csak hallja." <gül> szerintem, szerintem ő, ő látja, hogy igen, Isten a <gül> mint hogy tréfált vele. Érted, hogy, hogy hogy Isten profitát, lesz sára Sára idrágát, hogy fú, gunyolodva tudod, hogy hát biztos nem, mert nagyon öreg vagyok. És Isten, Isten bohóc csinált Sáráról, hogy, és ott van, szerintem teljes örömben most nevet, hát nem hiszem el, nem hiszem el. Mégis Isten csinált, mert van egy különbség, tudod, gunyolodásban nevetni, ugye? És, és ünneplésben nevetni, ugye? És, ja, a hetedik vers folytat, azt mondja, hogy ezt is mondta, ki jósolta volna meg Ábrahámnak? Mi, mit tudunk a választ, ugye? Ő is tudja. Ki jósolta volna? Hát maga Isten, ő ott volt, és mondta, hogy ez, ez fog történni. Ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog, hogy fog még sára fiakat, fiakat szoptatni, mert fiút szültem öreg korára. Jézus, Jézus volt. Sokan gondolják, hogy az az, az úr angyala, aki ott járt meg egy évvel ezelőtt, is profétált ezt meg, az, az maga Jézus volt mindegy, mit hiszitek erről, de a lényeg az, hogy az a profécia az, az Istentől jött. Isten azt mondta, hogy figyelj, lesz. És ő mondta, hogy és most azt mondja, hogy ki ki mondta volna? Hát, szerintem ő ha nem, nem jött rá, szerintem most, most jön rá, hogy talán eddig nem értetem, hogy, hogy ki ez az Isten, de most már kezdtem látni, hogy mindent az ő kezében van. És azt mondja, hogy ez nevetséges. Nevetséges. Nem? Nevetséges, hogy, hogy ilyen vényasszon, mint én, az szoktat egy gyerek. És komolyan, ez nevetséges. Nevetséges <gül> egy 90 90 éves nő egy sátorban szoktat gyerekét de Isten mondta, hogy így, így, így fog történni. 8. vers azt mondja, hogy amikor egy gyerek nagyobb lett, választották, Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Sokan állítják, hogy akkor um, uh, szoktak uh, szoptatni a gyereket hosszabban, vagy hosszú, hosszabb időre, mint most, uh, és uh, sokan állítják, hogy valószínűleg Izsák három éves volt. Ekkor mondjuk egy három éves születésnapi buli volt ez és Teljesen el lett uh, elválasztotta uh, Sárá, Sárát és, és volt egy nagy ünep. És, és ha nem tudjátok, hogy milyen egy három éves gyerek, akkor nézd meg Eszterre, vagy, vagy Benyáminnak, ők három évesek, talán van életekel, élete, nem tudom, hogy milyen Eszter, de tudom, Benyámin, például nem tud jutogni. Ő kiabál mindent, és nem tud sétálni. Ő fut mindenhova. És, és ez egy három éves. És ma ma, ma vittem ma, ma vittem a, a fodrászhoz, és utána beöltünk kávézni. És, és nagyokat beszélgettünk. Kérdeztem, érdeklődtem az óvodáról, hogy szeretsz óviba menni? Igen. És, és, és uh, mi a legnagyobb gondok az óviban? Hát, amikor az óvónéni azt mondja, ez vagy az, és kiderült, hogy a uh, probléma neki, vagy, vagy sokszor, nem sokszor, párszor, uh, párszor uh, valami valami um, valami rosszat csinált, de nem tudta, hogy rossz. És ez nagyon rosszul esett neki, hogy nem tudta, hogy nem kellett volna a tornateremben menni, és bejött az óvonén, és tudod, megszitte minket is. És, de nagyon viccesen mondta, hogy, mert ő alig beszél angolul, és ott, ott volt, és próbált magyarázni, hogy és tiszter kellett visszakérdezni, hogy ez mit jelent? <laughs> és és uh, magyarázta. De, de ilyen, ilyen, talán, ilyen, izsák, egy életre teli kisfiú, aki nem tud finoman tudod beszélni, nem tud sutogni, valószínűleg kakáról beszél mindig, mert az a legviccesebb dolog egy három éves fiúnak csak kell mondani, kaka, kaka, kaka, és már, már a földön fekszik. Ilyen kis fiú van. A és a a lány is? Igen, Kom komolyan? Kakidal. Kaki Hú, Én nem tudtam. Én fiús családban nőttem föl, nem, nem volt nővérem se húgom. És Ábrám azt mondja, hogy nagy laka, lakomát készítette. És uh, és ünnepeltek Izsákot, a, a, a megígért fiú. És most jön a dráma, és a, azt mondja, hogy amikor Sára nevetni látta az egyiptomi együtt, Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak, kergest el ezt a szolgálót, a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia, az én fiam Izsákkal. Akkor majd később, talán, ha idő van, van olvasunk a Galati leveléről. Azt mondja, hogy... hogy ó, mi ez a szó? Mit csinált Izsák? Vagy ismer Izsáknak ő... a magyar szó, sokkal erősebb, mint csak kinevette, nem gúnyolott, ő, ő um, üldözte azaz. Hogy ő üldözte. Valószínűleg ismél most 13, bocs, 16 éves, Izsák 3 éves, 13 év van köztük, és ő valami szinten üldöz. Tudod, ő nem tudom, gonyolodik, vagy nem tudom, borítja a kisfiúnak a biliét. Érted? Hogy hogy ne, nem, nem legyen, hogy ne legyen jó neki. Sára ezt látja, és mint egy anya tigris, azt mondja, hogy Ábrahám kérgeste el ezt a lányt, és az fiával együtt, most nincs is nevük itt, annyira dühös Sára, nem mondja, hogy Hágár is ismert, azt mondja, hogy azt a szolgalányt, és a fiát most innen el, Stán talán így, így volt. És, és, és, és én tudom, hogy, hogy milyen érzés, mint szülő. Van, van, egy, van egy rokonunk, aki hasonló korú, mint, mint a, a mi fiénk, és néha, amikor együtt vannak én én én, én akkorom pofád vágni mert annyira annyira dúván viselkedik, ez én fél, fiaimmal. és uh, szerintem így így volt sára, hogy, á -á, ne, nem nem, tudod a, a dolog az, hogy sára és a 90 éves, ő 25, vagy többet, igazán 90 évig várt egy fiát, és ő nem, ő nem, nem fog kibírni egy, egy konkurenciával. Ő nem fog. Nem, fog, ne, nem akarja, hogy, hogy, hogy legyen így. Ő akar megvédeni a saját fiát. Ábrahám azt mondja, hogy ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett fiam fia miatt, mert tudunk, hogy Ábrahám szerette ismét saját fia volt. És, és volt egyszer, amik, mielőtt Izsák megszületett, hogy ő imádkozott, és kért az, az út, hogy hát csak áld meg az én fi, a fiamat, ami már, már van. Csak áld meg ismert. nem Nem kell nem kell csód gyerek. <gül> Nem kell csódát csinálni a feleségemmel, hogy, hogy legyen, legyen fiú. Én szeretem, ismert, Ád meg őt. És ő szeretett, szeretett ismert. Akkor eléggé rosszul esett 12-től, de Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne essék neked rosszul ennek a fiúnak, és, szol, és a szolgálódnak a dolga. Bármint mond neked Sára, hallgass szavára, mert Izsákot fogják a te utodnak a, nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Most látunk, hogy Isten a, kicsit egyetért, vagy támogat Sárának a, az ötlete, hogy kérgest el, hogy küld el Izsákot, Bocs, ismert, és az anyukáját. Azt mondja, hogy ted, amit Sára mond. De megígér. Azt mondja, hogy de ne aggódj róla, Ábrahám. Ő is a fiad, te vagy a barátom, és miattad én fogom áldani őt is. És fogunk, fogunk erről beszélni, na, szerintem most fogunk erről beszélni, hogy, hogy bűnnek van következmények, nem? Bűnnek van következmények. Ábrahámnak volt egy felesége, és mit nevez a Biblia? házasságon kívüli szex az paráznosság, ugye? Bármilyen szexuális bűn, ami házasságon kívül van, az paráznosságnak nevezi. Annyira fontos Istenek, hogy a, a tíz közül van. Érted, hogy ne ül, ne lop, és ne kövessetek paráznosságot. Ez egy fontos dolog volt, mert, mert a, a szex az egy szent dolog, az egy, az egy szép dolog, amit Isten készítette a házas, házas embereknek. És, és Ábrahámnak volt felesége, de ő lefekült szolgálva egy, talán csak egy, egy éjszakás dolog. Sőt, a Biblia alapján elég üzleti dolog volt. Sára mondta, hogy hát nem tudunk, én nem tudok fiút adni neked, Ábrahám, bocs, öreg vagyok, akkor tessék, itt a szolga, szol, szolgám. Feküdj le vele. Talán egy, egy éjszakás és kétszem Ábraham, várj. Hadd tisztázunk. Te akarod, hogy lefekszem egy fiatal nővel? Hogy, hogy legyen... Gyerekeink? Nehéz lesz, de, de igyekszem. Érted, hogy biztos nem, nem kellett többször javasolni Sára Ábrahámnak. Érted? És, és csinálta. Ez bűnnek számít Isten szemében. Ez bűn. És mi volt a következménye? Szívfájdalom Ábrahámnak. El kell küldeni ezt a fiát, akit szerette. De sokkal nagyobb gáz lett ez egy éjszakás kaland miatt. Mert, mert Ismail től származik, az arab arabok. Izsáktól származik a héber nép, vagy a, a zsidókat. És és az újságban ma, mi a legnagyobb konflikt a világban? A zsidók és az arabok között van, ugye? És ez mind, amit látunk közel, vagy közel-keleten és Észak-Afrikában, sőt, ja, mindenhol, az el, emiatt van, emiatt van. Majd világban a legnagyobb politikai krízis az ekkor, az most származott, az, az ekkor történt. Azért, mert egy, egy, egy öreg férfi lefekült egy fiatalabb nővel, hogy legyen gyereke. És sokan gondolják, hogy hát ez nem egy nagy bűn, ez nem egy nagy bűn, de ez egy kis dolog. De, de nem, nem látjuk a, a bűnünket az örökévalóság szemével. Érted? Nem, nem látunk, hogy hát, mi lesz velem, mi lesz a szereteimmel, mi, mi lesz a következmény a bűneimnek. És, és fontos, szerintem ez, ez a történet az a station felszínre hoz ezt a kérdést, hogy megéri? megéri -e az a kis bűn? Megéri? Hogy majd egyszer, egyszer szomorod, meg, meg fogom szomorodni, tudod, mert el kell küldeni a fiámat, vagy beteg leszek, vagy alkoholista leszek, vagy, vagy annyit, annyit hazudok, talán az, az a kis bűn, az csak egy kis hazugság annyit fogsz hazudni, hogy senki nem fog benned bízni. <gül> Vagy annyit, annyit pletykát mondasz, hogy, hogy senki nem akar igazán veled beszélni. És amikor a leginkább szükséged van egy barátja, barátod, akkor mindenki azt mondja, hogy feléstenem, nem, nem, nem bízunk benned. Bűnnek van köve, kö, követ, következményei. És nem csak bennünk, te, azok van, akik utána jönnek. Rengeteg összetört csomka családok vannak itt Magyarországon. és, és, a, és a gyerekek sokszor szenvednek a szülei bűne miatt. Ugye? Láttunk ezt. Ahogy körülnézek, gondolom, hogy <gül> ugye? Oké. <Okay. gül> a gyerekek szenvednek, mert a, a szülei Önzek voltak, hogy a szülei nem tudtak önfegyelmezett, vagy nem tudtak ön uramat gyakorolni. És, és talán nem, nem volt a szülei, talán ez a nagy szülei voltak, vagy érted? És, és, és látni kell, hogy az én bűnöm, az nem fog, nem csak engem fog hatni, de a fiaimnak, a lányomnak, feleségemnek, az unokaimnak. Látunk itt, hogy Isten a választ, a Izsákot nem ismert, mint, mint a megígért a fiú. Azt mondja, hogy Izsák lesz a fiad, nem ismer a, a megígért a, a megígért mesiás, nemzedéknek az áldás, nem ismer keresztül fog jönni, inkább Izsákon keresztül. De Isten megígér, hogy ő fog áldani ismert. Ő nem fog elfelétkezni róla. Ő nem küldi el haraggal, nem küldi el, hogy, hogy most már nem foglalkozom vele, de Isten mindenki mindenkivel foglalkozik. És azt mondja, hogy ismert fogom uh, uh, áldani. És, uh, és ő áldani fog ismert Ábrahám miatt. 11 vers: Ábrahám fölkelt reggel fogott egy kenyeret, meg egy tömlő vízet, és Hágának adta, föltette az asszony vállára, és elküldt őt gyermekkel együtt. Így ment el, és bonyolgott beér Séba pusztájában. Sokan vádoltak, Ábrahám, hogy mennyire kegyetlen, hogy csak egy kis kenyer, egy kis víz, talán csak annyit tudott viselni a nő. De valaki mondta, hogy, hogy talán ez mutatja, hogy mennyire már most Ábrám hisz Istenben. Ha Isten azt mondja, hogy ő fog vigyázni rá, én nagyon szeretem őt, mert Hágár hány évig ott lakott Ábrám házában, biztos kedvelte őt, és azt mondja, hogy jó, akkor engedelmeskedek az Úrra. Azt mondja, hogy küldöm el, akkor elküldöm. Itt egy víz, itt egy kenyer, menjetek. És bíz az Úrban. Isten mondta, hogy ő fog gondoskodni róla, akkor had ő gondoskodjon róla. 15. vers azt mondja, amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tett egy gyermeket az egyik bokor alá, Magá pedig elment, leült vele, szemben egy uh, nyílővésnyi távolságban, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. Láttunk, hogy azt, amit ábrahám odaadott, mint gondosko gondosko gondoskodást, az elfogyott, Hágár talált még kis árnyékot legalább, azt mondta, hogy ismernek, hogy ülj itt, feküd le, el egy kicsit, elmegyek. Egy idő lenni egy kicsit és, és odébb, odébb megy. Ő már teljesen befogadja ezt a reménytelen helyzetet. A fiam ott fog halni a bokor alá, én odébb megyek, és majd én itt, itt halok meg nem akarom látni, hogy ő meghal, nem akarom, hogy ő hajon, hogy, hogy sírok. <gül> Látjuk a ez nagy, nagy, nagy szomorú helyzet. És és, um, és ilyen helyzetekben Isten elő lépni. Azt mondja, hogy de Isten meghalott a fiú Hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá, mi van veled, Hágár? Ne fejj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Amikor ismer uh, uh, korában, amikor meg is, ismert megszületett, talán Jani Említette, hogy ismer azt jelenti, hogy Isten hallgat, vagy Isten hal. Mert igazán másodszor hágár elmegy Ábrahámtól. Egyszer menekült, most, most Ábrahám elküldi, és és kétszer volt sírás, minde kétszer Isten hallotta. És azt mondja, hogy a Biblia, hogy nem, nem hallotta Hágának a sírását, inkább ismernek a sírását. Hallotta, ez egy, egy tinédzser gyerek, ő is reménytelen most bokor alatt, víz nélkül, kenyenélkül készül halni. És Isten hallja a sírását. Szerintem Hágár valószínűleg nem nagyon ismerte Istent, vagy nincs, nincs a, egy kapcsolata volt vele kifejezetten kiáltott az úra, ha, ő csak sírt, ő depressziós volt, nem volt reménye, de így is Isten hallotta az ő sírását, és szólalt a mennyből. És amit mondott, azt reményt adott. Képpel, vedd fel a fiút, és fogd kezén, mert nagy népét támasztok belőle. Azt mondja, hogy ő is egy népvezető lesz. Kellj én gondoskodom róla. Én kidolgozom mindent, hogy, hogy, hogy beteljesedem minden ígéretet, amit tettem neki. És megnyitotta Isten az asszony szemét úgy, hogy meglátott egy forrást oda ment, megtöltette tömött vízzel, és meg, meg a fiút. Érdekes, hogy, hogy ott pusztoság közepén Hágár teljesen beburult, csak a saját problémát látott, csak, csak látta, hogy, hogy a, a mestere a, a, a, Abraham -a tudod a van, van ilyen szó magyarul, sugar daddy, tudod? Az, az öreg apa, aki kifizet mindent a fiatalok a nőknek, tudod? Van, van olyan? Nincs. Az öreg apa, nem tudom. Kereszt. Ő, tessék? Kereszt, Kereszt, de apa. Az se az. Ez se az. Mindegy, de, de ő, ő elkölte fiával együtt, és nem volt vízük. Csak, csak, csak látta problémáját, ugye? És ez, mi megértjük ezt. Mert amikor nagy gázban vagyunk mi, mi is csak azon kattogunk, hogy mennyire hiányzik ez, mennyire ez nem jó, mennyire bénáztunk ezt, meg azt, meg... És ott vagyunk. És sokszor van, van egy kifejezés angolul, hogy névogézin, hogy a... Hogy hívják ez a, ez a részt? Ez a kis... Köldög. Köldög amikor, am, amikor annyira ilyen önző módon, vagy ön... ja, önző módon csak, csak figyeljünk a saját dolgainkat, hogy, hogy szinte nem látunk semmi más, csak, csak a küldünket. <gül> és, és ilyen volt Hágár. És azt nem mondja, hogy Isten ásta neki egy kutat, vagy, vagy Mózes Mo jött és ütötte egy követ, hogy legyen víz. Ne azt mondta, hogy csak kinyitotta a szemét. Ott volt a kut, és Hágán nem látta. De kinyitott a szemét. Azt mondja, hogy kej föl, itt van víz, nyugi, én fogom, fogom gondoskodni rólatok. Sokszor mi is, mi is így vagyunk, mi teljesen depresszióba kerüljünk, teljesen beboruljunk, talán a saját bűneink miatt, vagy talán azok a bűnök miatt, amiket emberek tették ellenünk. <gül> Sokszor nem láttunk a megoldást. De Isten, Isten akarja, hogy, hogy vedd föl a szemünket, nyissunk meg a szemünket, álljunk föl, mint a vasárnapi tanítás, tovább megyünk, tartsunk ki, Tartsunk ki, várjunk az ő gondolkodás, a gondoskodását. Hágár, itt mi látunk, hogy abszolút nincs elvárása az Úrban. Nem, nem elvárja semmit az Úrtól. Nem, nem nincs elvárása, hogy, hogy semmi jó fog belőle jönni. De már leült meghalni. De Isten megnyitja a szemét, arra a lehetőségre, ami ott van előtte. Talán mi is többször kéne csak kérni az, az út, hogy nyissunk meg egy szemünket, arra a lehetőségre, ami előttünk van. Mert hiszem, hogy hasonlóképpen bánik velünk, amikor reménytelen helyzetekben vagyunk. Nincs semmiféle indoklás a Bibliában, hogy hágár az úrhoz tartozik, vagy ismer az úrhoz tartozik. De tök jó látni az Urat az, az ebben a történetben. Isten ebben a történetben, hogy ő gondoskodik emberek fölött. Tudjátok, hogy Isten nem csak állt keresztényeket, <gül> Isten, Isten jót tesz mindenkinek ő nem jót tett mindenkinek, akkor biztos régóta meghalt volna az, az embereket a világ földszínéről. De Isten jókat tesz mindenkinek. Bébi azt mondja, hogy ő, ő küld esőt a gonoszoknak és az igazoknak. És talán mi nem szeretjük az esőt, de ha farmellennél, akkor, <gül> akkor, akkor szeretnél. Az eső, az eső, Az eső az egy jelkép arról, hogy, hogy a földből fog jönni gyümölcs, zöldség. Lesz valami ennél disznónak, hogy majd később szalona is lesz. Érted? És a Bibli azt mondja, hogy Isten köld az esőt a gonosznak és az igazoknak. Ő gondoskodik emberek felé, és és itt látunk, hogy valaki, egy olyan, két olyan ember, aki itt nem, nem tartozott Istenhez, de ő gondoskodik. És áldja őket. Befejezni, csak két, még két verset csinálnak és, és uh, próbáljunk befejezni ezt. Azt mondja, hogy Isten pedig vele volt, Ismál volt a, fiú, a fiúval, és az felnövekedett, pusztában lak, lakott, és iász lett, párán pusztájában lakott, anya pedig Egyiptomból szerzett neki feleségét. Akkor Ismál pusztában lakott, egy harcos, kemény fiú lett belőle, a Hágár nem visszament Isten népéhez, Ábrahámhoz találni egy, egy hívő szép, szép keresztényt lány, ismernek, inkább visszament. Egyiptomba, Pogányt lány, elhozta uh, ismernek, feleségként, és. Um, és és ahogy, ahogy kicsit erről beszéltem, az egész zsidó múzumam konfliktus a világban, az, az, az innen, innen van. A zsidok azt mondják, hogy Izsákon keresztül van az ígéret. És a azt mondják, hogy nem, ismerlen keresztül. Sőt, Mohamed kicsit átírta az ószövetséget. <gül> hogy komolyan, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mutasson, hogy ismer volt a, a megígért fiú, és, és rajta keresztül áldás lesz minden, mindenkinek. De szerintem mindekét, mindek, mindekét a népcsoport most teljesen vakságban vannak az igazi megígéret fiúra. Mert ha nézünk, mindkét a két a fiú bűnösek voltak, mindkét a két anyuka bűnösek voltak, Sára Hágár, bűnben születtek meg ezeket a fiúkat. De ha a zsidok és a múzumámok csak látnának Jézust, az igazi megígért fiú, akkor, akkor ez az egész konfliktus az, az nem lenne. Érted, hogy fölösleges lenne az a nagy, nagy háború, ha csak befogadnának Jézust az, az igazi megígért fiú, A Galatai, Galatai levél 4-ben erről beszél. Galatai 4-21-től. E, erről az esetről azt mondja, hogy mondjátok meg nekem, ti, akik törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljatok a törvényt? Azt mondja, hogy valaki ismeri a Bibliát? Akkor nézzünk Bibliában. Mit mondja? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fiú volt az egyik nőtől, a másik szabad, a szabadtól. Azt mondja, hogy, hogy az egyik fiú egy hágáron keresztül jött, ugye? Teljesen normál volt. Érted, egy férfi lefökült egy nővel, és természetes módon megszület, ismer. Az... Az, az teljesen testben történt. De azt mondja, hogy a másik az a szabad nőtől. Így is lehet megértelmezni, hogy ez csoda volt. <gül> nem kell egy csoda, hogy Hágár megszűjön egy fiát Ábrahámnak, mert ő fiatal volt. Érted? De hogy, hogy, hogy Sára megszűjön egy gyereket, az, az kelet segítség Istentől, az kelet egy csoda, és Isten adott egy csoda. A rabszolga nőtől való csak test szerint született, a szabadtóval való viszont az ígéret által. Érted, hogy, hogy nem csak egy csoda, de ez egy ígéret szerint. Isten mondta, hogy így lesz, és így lett. Ezeket átvitt értelemben kell venni. Mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Azt mondta, hogy ez egy igazi történt a Bibliában, de lehet megértelmezni metifórikusan, vagy tipikusan, vagy, vagy, vagy ja, hogy szimbolikusan köszönöm. És uh, azt mondja, hogy mert két szövetséget jelentenek. Az egyik Sinai Hegyi szövetség, ami a szül szolgára szül, az Hágár, mert Hágár a sinai hegy Áb Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolga szolgasságban fi fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva Ujong, te medő, aki nem szültél. Vigagy és örvend, aki nem vajultál, mert több gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonnak. Ti pedig testvérém, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Nagyjából Pál azt mondja, hogy Figyelj, van, van két szövetség, van az egyik, ami, ami naturál, testi, az csak törvényekről van szó. Olyan, mint a sinai hegy, a hegy, amiről Isten szólt törvényt adni. És, és van egy másik, ami a mennyből vonatkozik. Az egy szabad ország, egy szabad szövetség. És Pál azt mondja, ti pedig izsák módjára, az ígéret gyermekei vagytok. Ti, ti szabadok vagytok. Ti természet fölötti módon újra születtél. Ti szabadok vagytok. Ti részesüljenek az ígéretekkel. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint, úgy van, ez most is. De Mit mond az írást? Üzd el a nőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia, a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testverém, mi nem rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Látjuk, hogy, hogy, hogy Hágár, a Biblió mondja, hogy ez a kapcsolat Ábrám-Hágár és a gyermeke, ami született, az teljesen normál, teljesen naturál, teljesen testben van. Rapszolga volt hágár, és ez jelkép, jelképezi a, a régi élet. Nem volt nagy soda, hogy megszülessünk, ugye? Mindenkinek itt volt két szőlő, egy, egy apuka és egy anyuka, ők lefeküdtek együtt, és, és Kilenc hónap a később mi megszülöttük. Az teljesen rendben van, a természetrendje, ugye? Nincs semmi különös dolog. És, és büböm, hogy bűnben születtünk meg. Gratulálunk a, a mi a szüleinknek, hogy szüle, szültök kis, gonosz, gonosz, bűnös embereket. És bebizonyítunk minden napon, hogy azok vagyunk, ugye? nem vagyunk más, mint a szüleink, mint a, mint a nagyszüleink, mint az első szüleink, Ádám és Éva. Úgy, azok vagyunk. Mi nagy hajlamunk van bűnözésre. Bűnösök vagyunk. És ez az élet az olyan, mint Hágár ebben a történetben reménytelen. De van sáros és Izsák természet fölti. Öreg volt. Hogy lehet egy 90 éves nő, aki már menapaz után, hogy, hogy lehet szülni, fogadni egy babát és szülni? Hát csak, csak csoda által, ugye? Csak csoda által. Sára szabad volt, nem volt szolga, és ez képviseli az új életet, ami Jézusban van. Mert Isten nem vár el tőlünk, hogy jók legyünk, ő vár el tőlünk, hogy tökéletesek legyünk. De mi nem tudunk, ugye? És azért kell egy másik szülésünk. Tudod, mi kell újra, újra születni. Mi kell egy új életet. Kell egy új szív. Kell egy csoda. Tudod, hogy, hogy ti meg én megtérjenek, hogy fogadjunk el Istentől azt az új életet és az a, az a reményt, az úgy csodálatos. Nem csak csodálatos, mint egy lap, nap lemente, az úgy csodálatos, mint sára megszülni, izsákot. Az egy csoda. Mert Isten ellenű voltunk. Isten ellen voltunk. Böbbi azt mondja, hogy Isten ellenségé voltunk de akkor is ő szeret minket, és küldte fiát. És abban van ígéret, van részesünk abban az ígéretben, hogy bizony, a bűneink meg lesznek bocsájtva, és fogunk Istennél lenni a végén, az utolsó napján. Nem leszünk, nem, nem, nem maradunk távol Istentól örökre, és halni a bűnénkben reménytelenül, van örökségünk. Van örökségünk. Istenek volt egy fia, Jézusnak hívják, ő is csodálatosan született meg, ugye? Hasonló, mint Izsák. Csak nem egy öreg asszontól, inkább egy fiatalasszonytól, de egy olyan fiatalasszonyja, akinek nem volt szexuális kapcsolat egy férfival. És ő fogant, megszült Jézust. és ugye? Hasonló. És... Talán jövő héten fogunk látni egy csomó hasonlótság Izsák és Jézus között. De, de ennek a fiának, Istennek a, az egész öröksége van neki. Isten adott az egyetlen szülött fiának minden hatalmat, minden dicsőségét, minden tekintét, minden, mindent az övé. Az élet az övé. Ő azt mondja, hogy én vagyok az az élet. Én vagyok az élet. Nem, nem, hogy élek, mit tudunk azt mondani, hogy élek, de ő, őt tudtunk mondani, hogy én vagyok az élet. Maga én vagyok az élet, az igazság, az út. És ennek az örökségnek, vagy ebben az örökségben mi is részesülhetünk. Mert újján születtünk Jézusban. És remélem, hogy jól magyaráztam ezt. Nekem ez egy kicsit nehéz, nehéz, de, de nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy egy, egy olyan Istenünk van, aki, aki nem nem hagy minket pusztaságban, sivatagban, elküldve. Érted, ő jön és szól, és gondoskodik. Költünk, és én nagyon hás vagyok ezekért, de, talán csak teológia dolgoknak tűnik nektek, de ezek igaz. Nem hiába, hogy állandó ezekről beszélnek, hogy, hogy igen, bűnnek van következmények. A legnagyobb az, hogy meghalunk, de van megoldás. Lehet odaadni a bűneidet Jézusnak, és kapni tőle igazságot. Lehet. És így egyszer majd Isten jelenítében lehet állni. Tökéletesen. Tökéletesen. Nem ártatlanul. Én most, múlt héten tanultam erről, mert a, tudjátok, egy nagy balesetben voltam. Én a, a, a kislányt elüttettem a zebrán, nem tudom, hogy ti tudjatok erről, de én üttem egy kislányt. Teljesen bűnös voltam a törvény szemében. Teljesen. teljesen. Én nem, nem tudtam mondani, hogy de, de, de érted, sokan láttak, én nem gyorsan mentem, de, de zebrán ütni egy valakit, az, az, az, az, az, az gáz és na, sérült a kislány. De kértünk, mert a törvény engedi, kértünk, hogy legyen egy médiációs eljárás. Ami annyit jelentett, hogy leültünk egy asztalnál kislány anyukájával, velem szemben, és egy közbejáróval, aki átbeszélt a balasetet, átbeszélt a kapcsolatainkat, és segített minket valami uh, valami cserét. Meg, egy, egy, megegyezni valami cserét. Tudod, én adtam valamit, és ő adta valamit. Én adtam kis pénzt, meg, meg, meg a bánást, és hogy mondta, hogy bocsánat. És tudod, mit adott nekem, a Vivi ő, ő adott bocsánatot és a médiátor, aki ott van, azt mondja, hogy kész. Az én ügyem nem megy a bíróhoz. Nem vagyok ártatlan, mert mégis ütöttem a lányt, de nem vagyok megítélve. Ez király. Ez király. És ugyanaz Istenem, Ugyanaz Istenel. Mi adunk a bűnöket ő ad, az igazságát. Nem vagyunk áthatlan de meg vagyunk bocsájtva És talán ezek csak teológia dolgoknak történik, vagy történik. Talán úgy gondolod, hogy az, az olyan messze, az olyan magas, de az az igazság, hogy, hogy összetört a kocsim, elfogyott a pénz a zsebemben. Érted, hogy, hogy sok a gyakorlati, praktikus Bajon vannak. De figyeljtek, hágárnak volt egy elég gyakori, vagy egy, egy elegi, um, mi? Gyakorlati problémája. Nem volt víz, és a sivatagban volt. Érted? És Isten gondoskodott róla. És hiszem, hogy velünk is gondoskodni fog. De ezeken a teológia dolgokon is. Ha látunk, hogy Isten megbízható ezekben a dolgokban, minden jobban kéne bízni azokban a dolgokban, amiről állandó beszél. <gül> Jó. Jézus, köszönöm, hogy, hogy, hogy a, jöttél értünk, köszönöm, hogy a, hogy, a, a terved az, az megvalasult, hogy, hogy Ábrahámon keresztül, Izsákon keresztül, Jakobon keresztül Végig Dávidon keresztül, Márion keresztül te jöttél egyszerre, hogy üdvösséget hozon a világnak. Jézus, köszönöm. És köszönöm, hogy, hogy ez a történet a Bibliában azt, azt mutatja, hogy mennyire jó, jó vagy, mennyire más Isten vagy, aki gondoskodik azoknak, akik nem is ismernek téged, és mindig próbálsz vonni őket magadhoz. Uram, én szerenek kérni, hogy áld meg minket, hogy emélkedjünk ezeken a dolgokon. Kélek Uram, hogy ha van valami, valami reménytelen ügy az életünkben, és tudom, hogy ebben a szobában van, van pár nehéz dolog, családi dolgok, meg állás munkával kapcsolati dolgok. Én tudom, Uram, hogy, hogy vannak olyan dolgok, ami, ami nagyon ami miatt nagyon elkeseredünk ebben a világban. Kélek Uram, hogy segíts minket fölnézni, és látni a gondoskodásodat. Kélek Uram, hogy vezess minket, had te erővel, hadd álljunk föl. És hadd előre lépjünk hitben. Jézus, köszönöm. És hogy te nevedben így mátkosztom. Amen. Amen. Amen.